Не підходь, ніколи не клич до вашої сраної вечері. Я, ти, мені не має до вас ніякого діла. Я сам, сам. Ельміра кинулася до нього, але, зробивши крок, впала, хопивши за ногу. Притислась до неї, так, якби це зробила мати того зарослого щитиної бійця, яким він себе уявляв. Він закляк, злякався. Злякався по-дитячому, дивлячись, як вона лежить біля його ніг. Шморгнув носом, опустився поруч із нею, відчуваючи, як міцно вона його тримає за його литку, ніби він збирався викинутися з вікна. Вона обхопила його за плечі, притислася беззахисно і винувато. «Синочка», – вимовила здушеним голосом, – «вибач, я не знаю, що роблю». Я взагалі не знаю, що робити. І заговорила про щось незрозуміле, страшне, що важко було усвідомити. Ми скоро не будемо жити разом. Всі разом, як раніше. Все зламалося. Вона заридала. Він ще ніколи не бачив її сліз. І це було страшно. Страшніше за подвійне геть, яке почув сьогодні. За ті викинуті у слід апельсини. Ніби з її сльозами... З кожної його судини витікає кров і розповзається по паркету, затікаючи в щелини. Тепер ніколи не відмити. Відчув дивне. Вони обоє смертельно поранені в невидимому бою. І хтось один мав витягти з того поля бою іншого. Якщо це так, то це мав бути чоловік. Тобто він. Він, відсторонившись, заглядав їй в очі, витрес сльози зі щік, погладив по голові. «Що сталося, ма?» Вона спробувала підвестися і не змогла. Як стара. Він взяв її під пахвиму в пір'їнку, тільки зараз помітивши, що вона схудла. Халат висить, як на вішаку. Вона винувато знизила плечима. «Щось у мене з ногами. Заслабають зненацька. Вчора впала в магазині. Серце його стислося. Його мама, така красива і молода, Впала в магазині. Цього не може бути. Провів її до спальні з однією розстеленою половинкою ліжка, приніс води і вислухав про те, що у батька є інше. Є давно, певно з рік чи більше. Тепер все розкрилося і треба щось вирішувати. А що саме, невідомо. «Я його вб'ю», – промовив спокійно. «Я його вб'ю», – промовив спокійно. Вона перелякано сахнулася. «Що ти, синку, так не можна? Що ти? І не кажи татові нічого. Чуєш? Пообіцяй, що не скажеш. Ми все вирішимо самі. От я тільки наважусь. Ще трошки часу. Мені треба подумати, звикнути. Чому ви брешете одне одному?» Насупився він. «Я не буду брехати, обіцяю. Ще трошки часу. Пообіцяй, що мовчатимеш». А то я шкодуватиму, що сказала. Ти ж зовсім дорослий і мусиш, зрозуміти. Він криво посміхнувся. Тобто, він буде приходити, їсти, мити посуд, дивитися щоденник. А я вдаватиму, що нічого не знаю? Це триватиме недовго. Я постараюсь. Він у нас не такий вже й поганий. А точніше, найкращий від усіх, кого я знала. І він твій батько. Він любить тебе. Якщо любов минає, це провина у Бог. Ти колись це зрозумієш. Зараз не втручайся. Просто знай, що життя може круто змінитися. Тільки ще не знаю, як. Можу подумати. Ми мусимо подумати. Ми мусимо дати йому час. Звикай бути сильним. Вона благала його, як дівчинка. І він кивнув. Так, відмовчатиме Заради неї. І пішов до себе в кімнату. Її дійсно не тримали ноги. Вона не хотіла визнавати, що це проблема, і її б варто вирішити якимось медичним шляхом. Про такий стан вона читала в книжках і уявити не могла, що це може бути не метафорою, підкосилися ноги. Після тієї ночі, коли вона блукала вулицями, а потім повернулася додому від Джулії, це сталося вперше. Вранці вона підхопилася, на звук дверей, що відчинялися, повернувся Андрій. Підхопилася після сну. Не одразу усвідомлюючи, що відбулося вчора, вважаючи, що це був сон, ті есемески, нипання містом, дівчата, коньяк, схопилася, як завжди, аби зустріти чоловіка з посмішкою. Насниться ж таке. І, скинувши ноги з ліжка, одразу ж обм'якла. Впала на килим, ноги не тримали. І то був не сон. Спробувала підвестися і поповзла по килиму. Андрій так і знайшов її. В смішній позі навкарачки. Ти щось шукаєш? Треба було посміхнутися. Вона посміхнулась.